Să warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala alihi wa ashabihi wa, wa, wa Muslimin-musliman yang dirahmati Allah selain Kita masih tergantung Untuk Menjelaskan, mengupas sempurnaan kepada rukun-rukun sembahyang. Rukun 13 boleh disempurnakan, diperbaiki, dipertingkatkan keupayaan kita sebagai abid yang menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada makbul dengan melihat kepada perbuatan-perbuatan itu dia bukan perbuatan yang secara kebetulan dan bacaan-bacaan yang dibaca dalam solat, kalau dia amati, dia jauh sangat daripada keupayaan manusia untuk menciptakannya pergerakan semayang, bacaan semayang itu, jika dipikir lagi sekali dengan halusi, memang Dia bukan keupayaan manusia untuk mencipta Waktu maka dalam Rukun 13 Ada tiap-tiap satu di Rukun itu ada signifikannya Ada ada makna khusus baginya Dan bagi mencapai kesempurnaannya Ulama-ulama terdahulu telah memudahkan kepada kita Meletakkan tiap-tiap satu Rukun itu Ada tiga syarat Semua tiga Tiga-tiga syarat Bagi nak menyampaikan kepada kesempurnaan rukun, kesempurnaan rukun membawa kepada kesempurnaan solat. Cacat rukun dia cacat kepada solat. Kalau cacat yang sedikit mungkin ada hilang sedikit pahala. Kalau cacatnya cacat yang serius menyebabkan tertolak sembahyang. Telah sampai kepada halaman 14. Tidak minyak bagi yang keempat daripada bawah. Sambung saja. Adapun kesempurnaannya Kesempurnaan mengucap tasbih kamu Serta takzim. Kesempurnaannya duduk itu Kesempurnaannya duduk Dalam baca-baca cacahut itu Ada tiga perkara Yang kena jaga Pertama bahawa engkau duduk Atas tapak kakimu yang kiri Dan engkau dirikan kakimu yang kanan Jika berada dalam tahayat awal dan engkau keluarkan yang kiri di bawah betis kakimu yang kanan pada tahayat akhir jadi so, kita ada, ada sandaran ada kita pegangan yang kita duduk bukan cara kalau dulunya memang kita ditunjukkan oleh buru-buru saya so, ingat kalau ayah saya mengajar dulu masa ayah mengajar kita masih uh, Budak-budak masih hingus lagi Di rumah saya tempat belajar perduaian Memang ayah buat meja Satu meja Dalam satu kaki itu Dia naik atas meja tu Dia tunjuk kepada kita Anak-anak dia Dan orang yang belajar dengan dia Semayang ni Tapi dia tak serang ambil dia pula mana Dia buat macam ni, buat macam ni Dia, dia tunjuk secara praktikal kita pun ambil itu sebagai satu pengajaran dan kita buat begitu. Bila kita berjumpa nanti macam sekarang di antaranya kita memang telah lama berjumpa Jadi kita ulang lagi bahawa ini ada penafsiran ada gambaran yang begitu jelas ketara daripada ulama-ulama yang muktabar menunjukkan bila kita duduk baca tahayat kena tengok tiga perkara tu yang pertama tadi, duduk kepercayaan awal, kita duduk atas kaki kiri, kaki lagi satu pacak boleh, kalau kita letakkan uh, tak pacak benda apa, pacak boleh kaki akhir, kaki kiri tadi masuk di ubah kaki kanan tu, kita dah faham lah. tapi itu satu yang keduanya tersahud dengan takzim engkau selawat akan nabi Tasyahud dengan takzim maksud dia Kita baca tasyahud Bukan baca sambil lewa Bukan baca untuk Menyempurnakan bacaan uh, Cara tidak mengambil kira Makhrat huruf Dan makna dia Dan sekurang-kurang makna itu Kita tahu mengatakan bahawa dalam tahayat itu Nabi dahulu Pernah bertanya Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya saya sebagai hambamu yang ba'af ini dan hamba-hambamu yang lain Nak memberi salam kepadamu Pasal? Pasal Allah telah kirim salam kepada Muhammad beberapa kali Jibril datang kepada Muhammad macam Kata, Ya Muhammad as-salam yukri Wahai Muhammad Allah yang bernama Assalam berkirim salam kepada cuba anda nilai tengok Allah Ta'ala berkirim salam kepada hambanya Muhammad Muhammad jawab wa bila banyak kali sampai salam begitu Muhammad tanya bagaimana pula saya nak memberi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jibril mengajar memberi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh macam kita kirim salam dengan kawan kita di kampung ke di mana semua eh balik kirim salam sumpah saya masih sibuk kirim salam dengan tak sebut pun Assalamualaikum patutnya Assalamualaikum tolong sampaikan salam itu kepada pulang-pulang dan kita pun merasakan kalau seorang kawan lama dan sebagainya berkirim salam kepada kita segera teringat kepada dia teruskan kalau Dato' K kailangan salam kat kita misalnya wah Menteri kirim salam, aja kirim salam, agung kirim salam, bus tak payah salam. So, makna kirim salam itu mengandungi suatu message hubungan kekat. Kita ingat kepada dia kita kirim salam. Islam masyarakat boleh kirim salam. Sapakah boleh kirim salam sampai kepada Nabi Muhammad yang telah wafat. Ada hadis mengatakan bahawa Tidak ada umat Islam yang datang kepada aku Beri salam kepada aku Melainkan Allah kembalikan kepada aku roh aku Aku dengan salam dia Aku jawab salam Kalau orang kena salam pun Kena terima Kena pergi bagi sampai salam Kita berada sesuasana ini bayangkan balik Kalau Nabi pun Kena salam kat kita Masya Allah Dulu masa Umar Al-Khattab nak pergi menunaikan umrah. Nabi sahabat Umar di antaranya pertama Nabi sebut kepada Umar, "La tansana min du'aika ya Umar." Jangan kamu lupa kamu sampai ke sana di depan Kaabah, Baitullah dan sebagainya, tolong berdoa kepada kami sama, itu yang pertama. Yang keduanya, iqra 'alal muslimina Sampaikan salamku kepada orang Islam di Makkah. Bila orang Mekah dengan Nabi kirim salam Masya Allah Sebab tu Mekah Bila Nabi tanya Macam mana aku nak beri salam kepadamu Ya Allah Tidak boleh Sebarangan begitu mudah tempat. Tak, tak, tak. Kamu boleh memberi salam kepada Allah Ta'ala Tak payah kirim Sebab Allah ada tambangan kita orang dia duduk jauh kena kena bawa salam tu sebab Allah ni Allah ada bersama kita di mana kita berada dia di depan kita sebab tu salam dia sampai kepada membaca tahayyat duduk tu pun tadi, duduk tahayyat itu suatu kondisi duduk yang penuh ta'zim tadi duduk yang dengan ta'zim tu dengan membesar Allah Ta'ala Tunduk kepala. Masih melihat tempat sujud. Yang keadaan kita yang begitu khusyuk. Kita bagi salam. Apa dia? At-tahiyyatul mubarakatul salawat. At-tayyibatulillah. Itu kita, kita memberi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi sebagai makhluk mati wafat lama dah dikebumikan seribu empat tahun dah masih boleh mendengar salam masih boleh menjawab salam didikan pula kita bagi salam kepada Allah Rabbul Izzah waktu itu satu episod lain pula waktu masa seorang <tu>, sahabat <tuh> Ibu Masa'ud Dalam rumah dia Dia dengan keluarga dia Semua ada di rumah Rumah dia dapat nampak di luar Nabi sedang menuju ke rumah Ibu Masa'ud Dia semua nampak Nabi Ibu Masa'ud Isyaratkan kepada Anak-anak dia Di dia Jangan Jangan Jawab Salam Nabi cakap kuat-kuat kata -kuat. Nabi Ibu Masa'ud Assalamualaikum Assalamualaikum Baginda tidak dengar Sebagai jawapan salam Dia ulang Assalamualaikum Pun tidak dengar Sebagai jawapan Yang ketiga Assalamualaikum Kuat Tak jawab Maka Nabi Beralih untuk balik Dia tahu Ada bin masuk di rumah tu Dia tahu Bila tak jawab salam tu Maknanya bin Mubasa'ud Dalam keadaan yang mungkin Tak sesuai menerima tamu Maka mereka tidak menjawab Maka aku nak balik Nak balik saja Mereka masuk pergi pegang Nabi Silalah aku kau Aku nak balik Sebab kamu tak jawab salam aku Kami jawab Tapi kami tidak mau jawab Yang pertama Pasal Nak dengar salam kamu Banyak kali kepada kami Tuh. Salam Nabi tu Kami nak dengar Kamu bagi salam kepada kami Berbuat apa kali yang boleh Nabi kata Tiga kali sahaja Aku tak jawab Aku terpaksa saya kena balik Dah Kami dengar Memang nak Tapi kami nak Kamu ulangilah Bagi salam kepada kami Kena salam kamu Didengar oleh Allah Taala Sebab dia rupakan doa Kesejahteraan Maknanya sahabat Sampai begitu dia cari ini sembahyang ada ruang ada peluang yang kita makhluk yang kecil ini boleh beri salam kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyat memang maknanya salam. Tahiyyah itu makna salam. Quran kata wa idza bi tahiyyatin fahyuu bi ahsana minha aw Kalau kau bagi salam, bagi tahiyyah. Fahiyuu kamu kena jawab salam dengan lebih baik daripada dia atau sekurang-kurang pun sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa baik sikit aku dia kata Assalamualaikum Wa Rahmatullah jawapan dia Assalamualaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh jika dia penuh dah Assalamualaikum Wa Rahmatullah Wa jawab sama dengan dia Waalaikumsalam Wa Rahmatullah So, adab kita so, kalau kalau kita dengan nabi nabi jawab salam kita dengan makhluk orang jawab salam kita beri salam kepada Allah Subhanahu wa taala at tahiyyat al mubarakat tahiyyah salam yang penuh dengan barakat at tayyibah kesemuanya baik-baik Lillah kepada Allah Subhanahu wa taala so barang pastilah doa itu permintaan itu Allah akan jawab. Jawabnya macam mana? Yang kita dengar tadi. Kalau orang mesti salam nabi pun Nabi jawab waalaikumussalam warahmatullah bertahu patut jawab lebih baik dia. Kalau kita jawab kepada bagi salam macam dah baik dah tu, at-tahiyat. Bukan satu salam, berbagai-bagai salam al mubarakat bukan satu mubarakat itu plural kepada barakah tahiyat plural kepada tahiyat tahiyat tahiyat barakah mubarakat Salawat, Salam as-sawat at-tayyibat tayyib satu bagus tayyibat banyak kebaikan Lillah kalau itu yang kita sebut sebagai salam yakinilah Allah akan jawab salam bi ahsana minha yang jauh lebih baik daripada itu kalau itulah kita faham satu puan kecil maka kerana itulah sahabat-sahabat dulu pada aulia qay tu dia boleh semayang sembang malam sebab dia seronok dia sampai kepada zuk yang merasakan bahawa ada masa yang bukan sahaja boleh salam kepada Allah Allah jawab salam tapi waktu yang sama juga Assalamu Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh dan kita bagi salam kepada Nabi sebab tu, bila kita tengok kepada persahabat salam, persahabat bahasa Arab persahabat wording digunakan assalamu alayka kalau mengaji bahasa Arab sudah tahu ka dipanggil mukhatab lil qarid kalau alayhi mukhatab juga nil baid kalau kita orang jauh kita bagi salam kita katakan assalamu alayka As salam alayhi kalau yang dekat assalamu alayka bermaksud ka anta ma sya'nuka ka itu merujuk orang yang dekat dengan kita orang jauh Assalamualaikum Assalamualaikum kenapa dalam salat Allah menggunakan wording Assalamualaikum Ayuhan Nabi meletakkan Nabi yang jauh pada pandangan mata kita di Madinah dia berada di hadapan kita Tamsil dia panggil contoh bandingan nabi dekat dengan kita. Kita bagi salam itu macam berjihadlah di pada kita. Tadi Allah tak apa? Allah memang wa wa Allah ada dengan diri mana pun. Allah ada tapi nabi letakkan nabi pun kita merasakan begitu hampir dengan dia. Jika tidak hampir jasmani pun kita hampir hubungan rohani. Keruhanian ummah dengan nabi yang dia sayangi dia cintai. Menjadikan begitu rapat dan begitu dekat. Begitu hampir dan begitu terungkap dalam suatu perkataan Assalamu Assalamualaikum. Salam sejahtera kepadamu. Ayuhan Nabi. Wahai Nabi. Warahmatullah. Saya pohonkan rahman Allah kepadamu wa barakatu rahmat yang berkekalan kenapa kita buat demikian kerana kita ambil tadi kita ambil tadi bahawa nabi juga akan jawab salam yang bi'ah nasana mina yang lebih baik daripada itu nabi cukup rahmat Allah sabdanya cukup barakah sabdanya cukup segala-galanya Kita yang tidak cukup buat bila kita berbuat demikian kita memohon Allah Subhanahu wa supaya memberi keselamatan kepada kita, kesejahteraan kepada kita, keberkatan kepada kita. Itulah yang disebut dalam boding pendek ketika tahiyat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bola masuk syahadah. Itulah kata bila kita kesempurnaan tahajud tadi itu satu yang bacaan tu ketika dengan ta'zhim dan engkau selawat akan nabi dan sempurna selawat nak selawat pun nak kena baca bagi betul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad So kesilapan kebanyakan orang bukan kita lah kita pengaji betul semua ni selawat eh guna saad bukan sin satu Yang kedua Sayyidina Banyak umat ke alat Sayyidina So ya bukan mati Ya disyadah Baris di bawah Allah muh salli ala Sayyidina Kita tengok, tengok orang Bukan banyak kain dia baca ala Sayyidina Bukan saya Sayyidina Muhammad Kalau tak mahu itu Allah boleh juga kalau tengah-tengah perbahasan dah sabatkan Allah uh, masya so, Allah Muhammad. Tapi sebenarnya pada orang yang faham bukan-bukan masalah. Kita lah merasakan macam kita panggil lah. Itu bergantung kepada uh, nilai budi. Tak. Kita semua ada perkasaan kan ada... Ada, ada su suara hati... Sangat telus saya kata... Saya pun... Bila orang telefon dekat saya... Sakit telefon saya... Waalaikumsalam... Minta kak Harundin... Betul lah tu... Jadi kenapa aku terasa... Pertama kakak Ustaz Harundin... Dajuk tak baiklah... Benda kecil tapi kau tak beradab. Menjوق orang tua saja tu, panggil nama orang tua tu tak panggil nama pak cik. Sebab tu macam orang Brunei, dia particular kalau orang pergi haji orang Brunei mesti ke pergi haji. Kalau tak sebut haji memang silap protokol sah. Tu so, yang ini lah saya kata, dia kecil tapi dia beri makna cukup besar. Sebab tu bila zaman awal orang Arab yang belum terdidik dengan adab Islam itu orang Arab bukan Islam datang ke Madinah itu Ya Muhammad dia panggil Nabi nampaknya bapak dia lepas turun Quran jangan kamu panggil Muhammad dengan nama dia panggillah Ya Rasulullah Ya Nabi Allah ataupun Ya Habib Allah Ya Khalil Allah ada orang panggil Ya Ruhi wahai Roh aku dia baru nampak panggil Muhammad macam tu Nabi kat Loh tak ketah Jangan kamu panggil Nabi Macam kamu panggil kami Tengkak orang kamu Itu adab tu saya kata Kalau ada biasa Macam Saya dah biasa di dulu Panggil saya Ustaz Harundin Ustaz kadang, -kadang Kalau saya telefon kawan Kata apa Saya cakap ni Ustaz Kedua orang tahu Siapa dia Makna dia Dia sampai kepada selawat ni Kita boleh kata Allahumma Allah Muhammad. Tapi adakah anda Berasa selesa ada mungkin? kita nak gunakan nama Sayyidina Muhammad boleh? kalau merasakan boleh dengan Sayyidina Muhammad tak apa? saya lebih selesai Sayyidina Muhammad Bisa ada makna yang dikatakan bahawa sebab dia adab sebab dia ajar, di -ajar, di -ajar perikat Nabi itu dia katakan la tarpa'u aswatakum fauqa sawtin Nabi ولا تجهروا له بالقول تجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. Jangan kamu tinggikan suara lebih dari suara Nabi. Jangan bercakap lantang depan Nabi, depan Nabi, segi komacam, pang oh, pang pang pang, apa siapa? pembuat demikian antak ba ta'malukum Allah tidak akan potong habis amal ibadah kamu. Adab. Kita kata bila mari siti sebab bila mari kita kata Allah musta'ala Nabi memang ada hadis Nabi orang tanya dia bagaimana kami nak salat kata Nabi memang ada hadis mengatakan bahawa katalah Allah musta'ala Muhammad. Tak apa? Jadi bila kita lihat balik kepada tadi dengan Allah Ta'ala puji Muhammad sebagai Habib Kamu wahai Muhammad, Kekasih aku Kamu Muhammad Ahsana khalqillah Akram khalqillah Afbala khalqillah Al-Quran mengatakan jangan panggil Muhammad Sama dengan panggilan kamu dan sebagainya Maka kita maaf. Hati-hati mengatakan bahawa Gunakanlah kataan yang cantik Yang, yang selesa pada kita Maka panggillah Allahumma salli ala Muhammad itu, dia sebut dia itu maka memberi makna bahawa kita telah mengangkat makhluk yang memang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala diangkat oleh para malaikat diangkat oleh para makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di langit-langit anda bayanglah kalau kita katakan kalau Allah telah menyebut wa innaka la'ala khuluqin azim yang memuji itu ialah yang maha agung yang maha, yang maha, maha mengetahui yang ke sekarang ni yang ke depan yang selama-lamanya dia yang maha agung yang mengatakan wa innaka sesungguhnya kamu wahai Muhammad la'ala khuluqin azim kamu berada di atas khuluq boleh pekerti ada siapa yang cukup agung kalau Allah boleh puji sampai begitu pokok cacat cela pada pada pada budi bahasa, pada perkataan, baginda pada perbuatan baginda, pada pakaian baginda, pada serban baginda, pada janggut baginda, pada apa saja. kita boleh nak letakkan itu perkara biasa, dan Nabi pun Muhammad pun terpengaruh dengan masyarakat Arab, dia maknanya dia ikut apa yang orang masyarakat Arab dia buat, dia pun terbawa-bawa. Kamu telah menghina Meletakkan Muhammad jadi pak turut ikut gitu sebagai dia tidak tahu mengatakan bila dia ambil satu daripada adat, adab adab menjadikan pakaian dia amalan dia itulah yang termasuk wa innaka la'ala khulukin azim akhlak kamu agung wahai Muhammad akhlak ni balik kepada perkataan perbuatan, sifat apa saja yang dikaitkan dengan seorang itu dia akhlak Ada sekali, sesabak-sabak saya pun ada, ada sampai satu, satu, satu kali, satu malam itu seorang anak, seorang besar, seorang bangsa orang, seorang bangsa nak jumpa dengan saya hal yang mustahak segera saya tak boleh pun dia besar-besar sebagainya kayak saya mengalah dan saya jumpa dengan dia datang rumah taklah berwahi dia datang dengan girlfriend dia bukan kenal kat saya ni kawan dekat budilah semai girlfriend tapi yang penting itu datang dengan bukan sahaja tidak ada sebarang kain dulu Tapi dia pakai miniskut dengan baju yang pakai tangan begini, buka dan sebagainya, jumpa dengan saya. Ya, antara saya nak menjaga hati orang, nak menjaga hati saya. Kamu nak jumpa dengan saya, boleh saya bagi tapi kamu tak terfikir bahawa kamu sampai nak berjumpa dengan saya bawa friend, pulak malam hari pulak sport car pula, tak apalah tapi dengan pakaian berjepan saya nak cakap banyak nak ketengok dia sebagainya saya kata I'm very sorry I don't want to disturb your life you carry on but you go back first you dress properly and come see me again Sorry. Ikan-ikan kita terasa bawa, jadi balik kepada sopan santun, budi bahasa dan sebagainya. dia balik ke situ, jadi ngak balik kepada apa yang Nabi buat dan sebagainya. Jadi kita kita kata tu ada itu. maka kita tu sorry. Go back, dress properly, and can you see tutup pintu, saya balik saya tidur saya nak kaitkan dengan ni sebab saya kata dia itu di, yang dipanggilkan dengan khulukin azim tu dia ambil kira sampai ke situ sampai kepada yang Nabi pakai tu dia ambil kira dia bercakap dia ambil kira Nabi dia mesti dia ambil kira Semua merupakan bukan khuluk ha, inilah orang yang kita sebut dalam semayang di, di mana pun Assalamualaika Ayuhan Nabi itulah saya kata ok baru empat kali dah setengah jam empat kali dia dia, dia dia saya faham sebab kalau kita nak baca sahaja yang ada buku tu kalau shallow Terlalu kalau mendatar ni sebuah kepada kita ni kita ni veteran veteran ni so, biarlah bagi peluang saya mengulas yang itu saya kata boleh beri input yang kita dapat lihat. Di mana yang kita rasa kekurangan dalam kehidupan kita. Itu yang saya katakan bila saya gunakan uh, minggu sudah pun kita baca dalam empat belah hari, minggu belah hari. Nah, bu bukan soal kontem, bukan konten buku, apa buku nak baca. Lagi. Yang pentingnya bahawa ilmu yang kita, saya salurkan ini, ilmu yang boleh memberikan suatu input rasa dalaman. Oh, agama yang kita pegang Yang kita beramal Salat yang kita buat itu no, Bukan bukan sebarangan Dia ada ada ada meaning Ada makna di luar, di belakang Dia yang cukup mendalam Itu sebahagian Kalau saya nak ulap lagi Memang tak habis ke mana lah. Sebaris satu malam Lima tahun buku ni baru habis oh, Buku Okey dan akan keluarganya kesyawahat atas nabi atas keluarganya tu ala muhammad tu memang kita sampai ke peringkat bila seseorang itu telah Allah letakkan dia sebagai ahsan khalqillah bukan dia seseorang sahaja yang dapat faedah keluarga dapat faedah macam kita macam kita tu keluar anak kita keluarga, keluarga kita jadi seorang hapis misalnya contoh Hafiz sebagai contoh, maka Hafiz ini akhir nanti dia masih boleh memohon kepada Allah dengan barakah, dengan Quran yang ada padanya. Dia boleh menolong beberapa puluh orang keluarga. Bukan syafa'ah. Syafa'ah itu hak bagi Nabi. Tapi banyak kita, suasana pada hari kiamat memerlukan kepada bantuan keluarga malah masih ada ruang pada ketika itu boleh trading kalau kita masih banyak pahala banyak pahala kita boleh trading dengan menolong kepada orang lain beri pahala ni sebelum hisaplah hisap sebelum hisap maka boleh tolong macam nabi boleh pergi syafaat tu boleh bagi syafaat, pergi maksud membantu keluarga dan sebagainya, Hafiz boleh membantu. Inilah contoh. nabi sendiri sebagai insan yang terbaik itu dia dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan yang sama kepada keluarga dia. Sekurang-kurangnya ni dia. Kita baca selawat bukan ke atas nabi seorang wa ala ali muhammad al keluarga muhammad itu so, kalau keluarga Nabi Muhammad nabi dengan anak-anak yang ada anak daripada khadijah dan keturunan daripada anak-anak nabi termasuk anak Hasan dan Husain sampai hari ini berapa ramai keluarga nabi ali muhammad semuanya didoakan oleh orang Islam seumumnya kalau kita ada 1 bilion orang Islam sekarang ini 1 bilion semayang satu hari seorang sekali menyebutkan wa'ala ahli muhammad banyak mana rahmat yang didapati oleh keluarga nabi sampai tak akan zaman itu yang saya katakan bahawa kebaikan seorang itu ditumpah ditumpah sejap jangan ambil yang baik saja berlaku juga sebaliknya kalau keluarga itu masuk keluar penjaga buat penyangak beragut penyusah masyarakat dikutuk oleh masyarakat dikutuk oleh para malaikat dengan keluarga keluarga dia sekali dengan bapak dia dengan mak dia keluarga sekali sebab tu buat baik dibalas dengan baik jahat, dan jahat, sebab itu kita, kita ambil di mana ambil daripada al-nabi Muhammad war sallam seorang yang dipuji yang disebabkan itu maka dimasukkan dalam tahlil wa ali Muhammad maka beruntunglah orang yang telah letakkan diri dia sebagai al Muhammad dan bagi sekalian mukminin keluarganya sahabat nabi Semuanya kita masuk dalam tasahud ketika engkau doakan dirimu dan bagi segala mukminin dalam dalam tasahud itu. Assalamualaikum waalaikumsalam kita minta Allah berikan salam beri kesejahteraan keselamatan alainah. Kepada kita dan wa'ala waalaikumsalam kita mendoakan kepada hamba-hamba Allah. Siapa hamba Allah? Bukan hamba Allah pada literal makna translation hamba Allah semua yang jadi hamba Allah tidak tak dikatakan hamba melainkan dia taat kepada perintah Tuannya maka hamba Allah ialah orang-orang yang taat kepada perintah Allah Tuhannya dan semua hamba-hamba Allah ini termasuk yang doa tadi wa'ala ibalah salihin itu doa kita sebut bagi dirimu kita sendiri kelamu'minin ada pun kesempurnaan salam berhabis tahiyat bagi salam itu rukun yang penghujung bukan terakhir Adapun kesempurnaan salam itu bahawa engkau salamkan dengan sempurna hatta wa din tu pun sama ada kita baca assala dengan hal, hilang syaddah dengan assalamu alaikum warahmatullahi dia benda kecil macam ni dia dia ada bagi makna ada makna macam kita dengar saya baca al quran ke baca bagi salam kan salam tu banyak yang saya dengar dengan ceramah kat orang politik akhirnya bagi salam tak tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai di mana cili banyak ah. YouTube dengan boleh. Dipada asala jadi asala. As Assalamu bukan alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi fi taala. Lepas tu Hi wa barakah tu Itu yang Bila bagi dalam semayang Salam, engkau bagi salam dengan sempurna Assalamualaikum Warahmatullah Warah, ha lah Bukan ha, bukan warahmatullah Allah bukan warahmatullah Kita dok faham tu, kena baca yang sempurna bukan saja salam yang sempurna sebab kita beri salam itu pun ada syarat dia satu yang pertama salam yang serta niat yang sebenarnya kita bukan saja kita sebut dengan mulut kita berniat dengan hati kita kita apa kita berniat? kita niat kita memberi salam memohon keselamatan kepada makhluk yang ada sebelah kanan kita kalau kita sembayang seorang diri ada malaikat sebelah kanan Ada malaikat sebelah kiri Kalau kita semayang jamaah Sebelah kanan kita kawan kita Dan makhluk lain Sebelah kiri ada kawan kita Ada makhluk lain Malaikat-malaikat so, Turut bersemahyang Turut berada Bersama jamaah-jamaah Yang bersemahyang Semakin mereka itu Tarasuk semakin rapat mereka bahu-membahu, semakin tegak mereka semakin mengundang kesukaan malaikat untuk menyertai mereka kalau melihat kepada jemaah yang semayang pertama sekali barisan bengkang-bengkok ada lubang yang dibiarkan tidak ditutup dan sebagainya dan sebagainya maka bagaimana malaikat nak menyertai dengan jemaah yang tidak disiplin seperti itu sebab itu semua ada mesin niat salam pun kena betul niat bagi salam dia tu bacaan kawan kita dan makhluk lain makhluk lain ni pertama sekali yang pastinya malaikat sekurang kurang yang sudah kena pastinya kita ada kiraman katibin wa kira dua malaikat ni tidak pernah renggang daripada kita selama-lamanya daripada kita daripada kita beranak yang Quran sebutkan bahawasanya ziyata laqal mutalaqqiyan amil yamini wa anil shimali qa'id ma yalthu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ya talaqqal kamu lahir ke dunia sahaja disambut ya laka, disambut sambut tu maknanya macam kita sambut tetamulah kita menunggu dia dalam dengan dia ucap selamat datang kepada dia kita menyambut orang besar kita buka majlis dia talaqqum mutalaqqian ada dua malaikat yang menyambut kelahiran kita dari rahim ibu apa dia buat amil yamin li wa an asyimal dia sambut kedatangan kita ke dunia seorang duduk di sebelah kanan Anil yamin Kanan Ka'id Duduk maksud duduk Terus mengawal Menjaga Berada sama kita sebelah kanan Wa'ani shimali ka'id Dan seorang lagi Duduk sebelah kiri Ma'yal pizu min qawlin Tidak ada Suatu perbuatan Suatu perkataan Yang keluar daripada kita Illa ladaihi Melainkan ada di Disiktenya Rakyun yang melihat, yang menulis, Atiq melihat, menulis. Cuma nama yang sebelah kanan, nama dia Rakyun. Sebelah kiri nama dia Atiq. Itu muka tadi, begitu dia bagi salam tu. Sebelah kanan Rakyun, sebelah kiri Atiq. Di samping makhluk-makhluk yang lain kalau kita buat baik dengan dia ni dia ni memang tak makan rasuah punya tapi disekurang-kurangi dia tahu lah kita tahu dia ada dan sebagainya ada kita tidur sebab tu dia Allah tak buat dia makhluk tu memang, memang sesuai dengan kerja dia kujup pada dia. minat dia untuk melihat amalan-amalan kita untuk ditulis dan dia makhluk yang tidak tidur yang tidak lapar, tidak dahaga, tak jemu, tak mengantuk itu nak makar syuruf macam mana hai Bagi dia ada tu boleh, boleh sampai sini Tidak. ni kita tengok oh dia ada dia tulis tak tinggal tak tinggal sikit pun sampai akhirnya bila kita mati nanti dibawa kita amalan juga kat kubur kita amalan dia kita baca amalan dia baca tu so, kita katakan malihadal kitab la iugadiru Sahiratan, ولا cabiratan, ila, asaha. Ah Tăi, tengok tică, Ya tică, tică, yang ditulis ini tică, tică, tică, la tică, tică, tică, tică, tică, yang tică, pun tică, tică, tică, tică, tică, tică, tică, tică, Kamu jentik buang satu benda Yang boleh menyakitkan orang di jalan kaya kan Dan tulis Kamu sebut patah kata, Diam Dan tulis upanya Walakabiratan Yang besar memang lah Kita merasa hezan oh, Ya Allah Ma lihadal kitab Quran terkata Apalah kita ini La yuradil sariratan Dia tak, tak tinggal langsung benda kecil macam mana pun mereka semua dah kira dengan saksi cukup dengan bukti yang cukup memang apa nak buat lagi semua kita kena mengaku dan kita kena tahu contoh yang saya ingat macam sistem zaman moden ni kalau kita ada orang yang melakukan yang tidak baiklah yang tak baik kalau kita contohnya kita seorang buah kita, kita boleh seorang masuk di supermarket eh uh, gerai supermarket yang heret, di London yang besar-besar yang jual barang-barang mahal. Terus seorang yang jahat yang niat tidak elok masuk supermarket, dia tengok orang tak ada sebagainya pegang jam tertuk masuk poket Jalan tengok dia diamond sebiji tak ada orang ambil dua oh, poket. Jalan tengok tuala apa nak ambil? Tuala masuk dalam baju. Jalan ambil coklat ambil. Tak tak tengok ni. Jalan ambil semua dah cukup dah dia keluar. Keluar. Sampai di exit keluar tu part dia pegang oleh tiket tu. sorry saya jadi bawa masuk dalam sebuah bilik duduk kamu tengok balik filem yang kami ambil rupanya semuanya kamera tu yang bodoh yang bodoh tu punya kamera tunjuk dekat dia balik dia masuk tadi Jadi ambil jam dia ambil diamond dia ambil ni apa semua kali tak keluar, boleh tengok dia macam oh, Allah punya gamut uklah apa ni pada ketika itu adakah dia rasa boleh nafii lagi atau tidak? Dak, nah, saya ada dululah. Jueyam. Allah buat sistem yang canggih daripada itu. Al-yawma <tuh> nakhthimu ala aqwa'ihim. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. sampai satu hari Allah tutup mulut. Nak kami khatamkan wala. Kamu cakap banyak sangatlah. Stop. Syarak. Waktu kal limuna Kami bagi peluang kepada tangan-tangan kamu, jari-jari kamu, kuku kamu, bulu kuma kamu, kulit kamu, cakap. Tasad arjuluhum kaki kaki kamu bercakap wa qawlu li juludihim bila bila kulit ini bercakap gagah juga mulut nak kau blame wa dia kata lima syahid tu malaina kenapa kulit kamu pun tumpang jadi bantai aku juga tu dia kata antqanallahu alladhi antqa yang buda benar, -benar tulus allah memberitahkan bercakap apa yang sebenar berlaku Seperti insan yang telah melakukan yang tidak baik Tangan jadi saksi yang tidak baik Kaki yang tidak baik Kulit saksi yang tidak baik Mata yang tidak baik Tiga yang tidak baik Mana mungkin di dalam hati Terselah segala-galanya so, Kalau kita ingat itulah maka sistem yang Allah buat Ini rakaman ini Ini, ini sebahagian kecil daripada ilmu Allah taala tapi Allah rakam kita ni dengan dengan sistem wiring yang ada dalam kepala ni Bapak juta wiring yang ada dengan sistem memory yang ada ni yang yang chic yang tidak pernah rosak walaupun kadang ada wire short kacau tahu wire short saya ada seorang kawan lama kawan nama kawan baik baik sama kawan saya lama tak jumpa dia lecturer UKM jumpa dia bawah ni pula jauh ah lah buat Arab lah cakap lah oh wahis ni lama tak jumpa lah apa-apa sebab ni saya pun senang hati tapi peluk dia sema-sema ke sema semua sema entah apa nama <tuk> boleh tanya entah semakin nama menamankan apa kerana Harun Din Harun Harundin Wah, oh, ahlan Ingat Ahlan Sama-sama balik Nanti dia kejar di mana? Dia wayah dia short Dia sambung balik Dia ingat balik Putih balik oh, Tak apalah okey So, mengenang so, mengenangkan begitu Bahawa sistem yang Allah Ta'ala sedia untuk kita Sistem yang cukup canggih di salam tadi di perkataan kita ada sihat orang, sihat kita, apa kita buat kita agungkan Allah, agungkan Muhammad, agungkan Islam maka kita buat apa-apa. Kita kejaya kita rezeki yang masuk kepada Allah hadu sen rezeki itu pun. kadang di antara banyak-banyak yang masuk itu kita ambil juga punya yang haram ni, yang haram itu pun timur kenapa yang aku ambil yang ini dah aku cukup dah yang halal ni eh? so nak menyesal apa nak menyesal pada ketika itu tu lah you are sari kecil mana pun dia tak tinggal kerana itulah maka orang yang mengenali sistem hmm. ini akan samalah jika saudara mengenali sistem tadi tahu dah mengatakan bahawa di supermarket hmm. jangan main every corner ada bukan sekadar Uh, dia rakam sahaja dia boleh dia boleh zoom sampai ke tangan sampai ke jam dia nampak jam ke jam, jam, jam kita pakai jam sistem itulah saya katakan kalau kita tahu mengatakan sistem itu yang dia amalkan di supermarket kalau kita masuk lah supermarket itu kalau orang yang faham kan, mampu tak curi tak curi no way to escape malu saja Bukan dekat malu sahaja Sampai ke peringkat kita akan ambil tindakan Yang lebih teruk daripada itu Ok, kalau itu kita terjemahkan Balik kepada penghidupan kita ini Alat itu Tidak canggih, sebab ada masanya Kalau kita pandai kona di mana Dia tak nampak Ada kelemahan dia, tapi yang malaikat ini Tak ada kelemahan Ini jangan main Yang nama Raqib atik ini, sorry dia tak makan rasuah dia tak ada yang waya short punya kecil besar semua dia tulis Sebab Kalau ini kita faham ha, itulah maka orang tidak berani nak melakukan yang tidak baik melainkan cara reda Allah subhanahu wa ta'ala dan salam engkau itu akan orang yang ada pada kanan engkau daripada malaikat dan mukminin di tengah beradaan jin dan manusia. Maknanya kita di kanan kita ada jin Islam yang tumpang bermakmum dengan kita. Dengan syarat mereka pun handal macam kita, handal malah lebih daripada kita. Kalau dia tengok tu imam baca Fatihah macam pun tak betul. Baik aku pergi tempat lain yang baca betul ya. sebab dia cepat bergerak. Dia, dia, dia tak nak kereta. Ya, secara tidaknya aku tu berpikir semayang Mekah lagi senang dua second sampai tapi kalau kita baca macam dulu macam uh, ulama' besar yang amat disukai oleh jinn Islam untuk bersemayang dengan dia dan mengaji dengan pengajaran dia ialah Ambul Wahab As-Sha'arani terkenal kitab Al-Mizan setiap kali dia menjadi sembahyang sembahyang orang yang di belakang sekali tu orang yang di belakang sekali tu dia, memang pokok-pokok -pok tu oh, oh, alhamdulillah ke depa sembahyang ratus ribu ratus ribu jamaah dia mengajar tu ratus ribu jamaah tanpa pakai mic tapi yang cerita dalam al-wizhan secara ni orang yang belakang sekali 1000 jemaah Yang belakang Orang yang belakang Kita merasakan di belakang mereka tu Masih ada satu ribu orang Kita tengok Seorang pun tak Jin-jin tu Appreciate beriman Manusia Dan mereka sampai ke peringkat Jin ini Boleh tanya Soalan agama kepada Wahab syarani Satu dia pula soalan jin Dia tanya macam mana Dia tulis sokat Orang semua nampak Bukan nampak jin Sokat jatuh di ke depan Ketah Jatuh Syarani boleh nampak ketah tu dia lah. dia tertamu maka dia akan jawab dulu surat yang turun di belatah dia tertamu pada masa bila turun surat tu taklah ni baca tulis harap cantik gitu wasalana kitabun min akhin aljin sampai kepada kita surat daripada kawan-kawan kita jin saaluna an su'al ya'jizuhu ulama'ul jin ditanya kita satu alah yang tidak dapat dijawab oleh ulama-ulama jin. Wa hadza sual apa dia? Apa soalan so dia? Hal yastati'u rambuna an yakhluqa insanan ilmuhu ka'ilmihi adakah Allah taala boleh melakukan memberi kepada setiap orang manusia ilmu pengetahuan macam ilmu Allah taala waqad ajazana an telah tak dapat dijawab oleh ulama-ulama kami maka tolonglah kamu selesaikan tadi kata Jawapannya pendek dan mudah Allah Ta'ala tidak berbuat demikian kerana dia yang turun diberada tetamu pada masa bila turun surat itu sara ni baca itu harap cantik dia kata wasallana kitabun min akhirnal jin sampai kepada kita Sogat daripada kawan-kawan kita Jin. Sealuna an soal yang jizhuu ulama ujin ditanya kita satu soalan yang tidak dapat dijawab oleh ulama-ulama Jin. Wahad soal apa dek? Apa soalan soalan dek? Hal yastatiu rabbuna an yakhluqa insanan ilmuhu ka ilmihi adakah Allah taala boleh melakukan memberi kepada setiap orang manusia ilmu pengetahuan macam ilmu Allah taala waqad ajazana an jawabihi telah tak dapat dijawab oleh ulama-ulama kami maka tolonglah kemusysa'idah Kan ini kata jawapannya pendek dan mudah. Allah Taala tidak berbuat demikian kerana Dia menyalahi dengan yang disebutkan lain. Saya kami tidak ada siapa pun yang menyamai Allah Taala. Kalau Allah buat manusia sama dengan ilmu dia juga maka berakulah kasabu, wakasabu mustahil. Dengar swagoh wujud allahu akbar takbir. yang bukan dipersona manusia. Mati jin-jin ramai dan amat buah dengan jawapan itu yang tidak dan dijawab oleh ulama-ulama jin. jawab makul mantap. Ada dalil Quran kemas. Tak boleh mustahil. Tu saya kata. Tu di antara saya kata. inilah makhluk yang ada bersama dengan kita. Bila kita bagi salam sebelah kanan di samping salam kepada malaikat tadi mukminin atau manusia kita jin ialah tadi manusia dan lagi pada kiri sama juga kiri pun ada juga yang sama juga adapun kesempurnaan okey It itulah sahaja uh, ulasan bagi semua rukun sembahyang daripada awal dua minggu sudah kita belajar daripada awal niat berdiri betul uh, takbir begitu betul rukuk tidak sujud ada sujud sampai tatah sampai kepada salam tiap-tiap satu daripada rukun-rukun itu ada rukun yang menyempurnakan dia sampai kepada salam pun ada rukun, sebab tu yang saya sebut dulu uh, kitab ini kena ada pasal saya selepas saya buat penjelasan kepada selagi yang baca nak semak balik dia balik, omah nanti dia baca dia baca, tengok balik yang saya sebut tengok balik, oh, kita ulang kita tahu, oh, ini dia cuma tu, tu gunanya, kita ada kitab kita boleh refer balik dan sekurang-kurangnya ok uh, kitab ini ni, dia dia kitab yang boleh kita gunakan lepas kita belajar lepas sudahkah faham perempuan faham, boleh gunakan teks untuk omah, untuk anak beranak, untuk istri dan istri-istri boleh. dulu mulut begitu, begitu kita jangan harap berapa orang yang orang baru yang orang muda yang terdedah kepada ilmu yang macam ni ni. So, kita di rumah kita ada masa kalau kita buat sistem kat dalam di rumah okey malam minggu semua anak-anak kena bergombol. Jadi abah nak baca kitab malam ni. Itu guru pula tapi kita dengan keluarga kita ini dia, dia kalau tidak mulah panjang-panjang ini pun dah faham tapi itulah yang tak banyak saya ulah dia dah termasuk dalam kepala saudara pulang balik so kita keluarga betapa indahnya betapa murninya sistem kalau kita dah sampai mengambil tanggungjawab itu untuk mendidik anak-anak didik orang rumah kita Seminggu sekali Seminggu sekali Mesti ada Kelas rumah Tak kira Satu malam dua baris tiga baris Tapi on Memahamkan kepada anak-anak ini. Ini, ini ini Abah mengaji ni Bukan bukan main dorong-dorong dah Dua tahun berulang tau Dia terpacak Abah berulang tu Boleh baca Kalau tak boleh, yang yang jauhi ni ada yang rumi. Yang rumi ada. Yang saya duduk short tu, itu penting. Dulu kalau zaman saya, ayah saya dia guna kitab perukunan. Sekarang perukunan ada, masih ada tapi orang tak pakai. dah. Perukunan terlampau rendah sangat. Tapi tak apalah. Tapi dulu pakai perukunan. Ayah pakai perukunan. Kami bukan sah bukan sahaja dia mengajar. Tapi lepas dia mengajar saya, Dato' Hassan... Abang tak Kakak saya Dia suruh kita mengajar orang lain pula Sedang untuk terkasa saya berumur 8 tahun 9 tahun Suruh mengajak dah dia Mengajak tu dia cuma Ayah saya buat saya lagi teruk dia, dia bawa saya pergi ke petani Petani eh, tanah Tumpah darah dia Kampung yang nama dia Puju saya, saya, umur saya dalam sebelah-dua belah lah maknya, sebelah-dua belah gitu, saya pun nak, nak, nak keting bawa, pergi ke sana orang keluarga semua, berkumpul ke semua ya kita dia orang, korang datang tinggal kampung datang ke Malaysia, ke dalam rumah tangga dan sebagainya, so, balik ke sana orang kumpul lah ramai-ramai, ada suruh saya ada dia pandai-pandai adik kakak sekalian malam ni kita dengar ceramah bab anak mba. Oh, Allah Sudah buka lagi tu kita tak bergak dia mesti dia marah kita dekat air muka dia tapi umur sudah 12 tahun nak ceramah agama kepada orang tua-tua kampung tu Saya masih ingat dia tahu kata nak dia boleh Ya. Badmu bercakap. Satu kali itu saya pergi balik bulan puasa, memang cakap pasal Quran juga Quran pasal puasa. 11 tak puasa. Tapi dia dia tahulah, kat di rumah ni ada kita Sebab tu saya kata kesan itulah yang mungkin bawa barakah tonton rasa anak-anak rasa liat dengan kita jauh taklah. Tak? kompul dia. dia dia rasa kita ni bukan saja bapa tapi guru guru kepada dia perkah bukan bapa selebihnya so, apabila yang so, sedar so, fahamkan kata-kata dan sebagainya maka sudah boleh bawa ke mungkin boleh sampai kepada panjangkan kepada dia kalau so, kita buat demi mungkin boleh kepada dia dia mungkin boleh akan buat kepada dia pula sebagai asah yang untuk menjaga so, say, buat saya buat anak saya di kompul say, kata Okay, inilah diantar ke pokok-pokok penting yang kita bercakap. Habis tentang masalah yang nama dia Rukun Semayang. Lepas tu kita akan masuk lepas ini dengan beberapa ulasan tentang bacaan-bacaan pula. Tentang makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan. Tentang Allahu Akbar, S.A.W. Apa saja yang terlibat nanti kita akan masuk dalam bacaan bagi, bagi kita mengetahui dengan lebih mendalam maksud yang terkandung dalam yang dipanggilkan dengan rukun-rukun yang wujud dalam sumayang. Kita cakap tu dulu.